Luuluu. Se on sunnuntai-pulla ja ensimmäinen lähetys vuonna 2016. Mua on melkein vähän jännittävä. Sama juttu, tämä on tosi jännittävä ja me ollaan vähän nyt niinku... Ollaanko me ruosteessa? Me ollaan olla ruosteessa, mutta me ollaan ihan uusilla vesillä tavallaan. No totta, eli ehkä tuossa on ollut mainintaankin. Nyt ollaan lähdetty vetämään omaa, omaa linjaa ja, ja tota, erkaannuttu sitten SSS-radiosta ja, ja tota, nyt on kovin naisvoittosta nice tämä meidän studion väki täällä näin. kyllä. Joo. Ja tar tarkoitus on jatkaa samalla linjalla ja, ja ei muuta kuin parantaa. Näinpä. Ja tehdään yhteistyötä siis Kattiradion meidän sisarohjelman kanssa. Kyllä. Ja, ja tota, toivon mukaan saadaan tässä vielä pitki vuotta niin myös muita tekijöitä mukaan ja, ja sillä Kyllä. lailla kasvatettua tota, kuulijakuntaa. Mutta se nyt näistä käytännön asioista. Näin. Mennään tota, itse asiaan. Mennään itse asiaan. Nyt kun, No me ollaan nähty, mutta ei olla kuultu. Joo. Toisista, me ei varsinkaan näin mikkien ääressä. Niin tota, miten sulla meni joulu? Mm. Joulu oli rentouttava ja Hy hyvä. Muistit levätä? Joo, mä olin, jo. olin vanhempia luona luonne. Jo. Oliko joku joululahe, joka oli erityisesti jää mieleen? Vai jäi vielä lahjoja? No me annetaan jotain pientä. Joo. Mut suklaata ja sukkia sain paljon. No niin. Suklaata ja sukkia. Saitko kirjoja? No itse asiassa en saanut kirjoja, mutta mä olin tässä pari viikkoa sitten Suomessa käymässä. Ja tosiaan, kun mä töissä aika paljon luen myös kirjaarvosteluita, arvosteluita niin tota, on niinku tarttunut matkaan sellaisia kirjoja, mistä on jäänyt fiilis. että mun mahdollisuus lukea. No sitä sanoo sit mä... yöpöydällä tällä hetkellä. Tällä hetkellä siellä on se Saara rakkauden hirviö. Ahaa. Mä en ole päässyt kahteen pitkälle siinä, kun. Tai on. Mutta se alku on aika sellainen Mun meni kysy, että valitsit sen kirjan sen sukunimin perusteella, mutta en mä kysy. Oh. Mikälainen kirja on Rakkauden hirviö? Rakkauden hirviä kertoo siis tällaisesta kol kolmessa kymmenessä olevan naisen niin kuin, tarinasta, kun hän etsii rakkautta. Ja. Ja miten se tavalla rakkauden etsiminen saattaa tulla sellaiseksi elämän tehtäväksi, jota on todella vaikea täyttää. Mutta mä oon toistaiseksi päässyt vain siihen alkuun, missä kerrotaan hänen lapsudestaan Ja nyt mä odotan, että se lähtisi käyntiin, se kirja. Että... Niin, mun mielestä toi aihe, josta, josta puhutaan paljon ja pitääkin puhua paljon. Mm. Sitten on myös aika monesti todettu se, että, että, että sitä se löytää, sit, kun sitä kaikista vähiten etsii, eli sen niin. rakkauden. Niin. Mut siinä on myös se tavallaan, siinä on myös niinku hieno naiskuva, tai naiskuvausta on niinku osattu tuoda esille, että, että jotenkin kun meille, mun ikäisille naisille ja tytöille kerrotaan, että, että tai annetaan tietynlaisia malleja, niin mm. tässä kirjassa myös tämän päähenkilön äiti esimerkiksi korostaa, että sä et saa olla erikoinen. Että sä et saa miestä, jos sä oot erikoinen, jossa niin jos sä, sä olevasti niin. Kyllä. Näitä on varmaan yhtä monta neuvoa kuin Niin, se voi olla. <laughs> Mutta joo, kerropa, sulle on varmasti... No ei, joo, ei, miksi mä kysyn tätä kirjaa? On, että mä sain, sain joululahjaksi... Kirjan. Mä sain sen itse asiassa vähän niin kuin joulun jälkeen, mutta se oli tarkoitettu mm -hmm. joululahjaksi. Ja se oli Sarasvuon kirjoittama kirja, jonka nyt muistan oikein, niin nimi on Välähdyksiä pimeästä ja pimeitä välähdyksiä. Ennen kuin mä menen itse kirjaan, niin tiedätkö sinä kuka on Jari Sarasvua? Joo, mä luulen, että ei Suomessa taida olla ihmisiä, jotka olis häneltä välttynyt. Että... Se voi olla. Kyllä. Oikeastaan minkä takia kysyn, on se, että silloin niin kuin Mä edelleen mun sukupolvi ajattelen. Muista vuon ennen kaikkea semmoinen ohjelma kuin hyvät, pahat ja rumat. Mutta siitä on kohta varmaan 20 vuotta. Ja, joo, joo, on ja on se, se oli sillä lailla silloin tämmöinen... Äh, uranuurtava tapa tehdä talk showta oli. Silloin oli tämmöinen Simo Rantalainen, kun oli hänen juontajaparinsa ja ne no. sitten suorassa lähetyksessä kokeili muun muassa, että minkälaista on tehdä ohjelmaa päihteiden vaikutuksen ala alaisenaan. Sitten ne mätti toisiansa turpaakin ja, ja tuota, kysyi istuvalta presidentiltä, että oletko pissannut housuun ja mit, mitä. Kaik kaikenlaista mi mi Kaikennäköistä. Kaik mm. Millä Onnistuttiin varmasti silloin sokeramaa, joka tällä hetkellä ei ole enää niin uutta, mutta että teki sen silloin ensimmäistä kertaa. Joka tapauksessa siis Jari Sarasvuaan niistä ajoista sitten on saanut paljon aikaiseksi, että hän, hänestä tuli tämmöinen yrityskoulutuksen messia. Mm. Eli hän rupesi tekemään yrityskoulutuksia mm. Suomessa ja, ja tota Onnistukin siinä tosi hyvin ja, ja tota, siinä oli paljon vaiheita, mutta ehkä se kliimaksi oli sitten tämmöinen yritys kuin Trainer's House, yeah. joka on nyt tällä hetkellä, taitaa olla se selvitystilassa, mm. mutta tota, parhaimmillaan taiko tosi kovia tuloksia ja oli semmoinen oikein nousutähtiä ja, ja tota, Jari Saras järjesti tämmöisiä aamuherätyskokouksia, muun muassa tämmöisiä aamiaistilaisuuksia, joissa se kutsui yritys, yrityksen tota päättäviä henkilöitä ja se oli vähän semmoinen suorastaan kirkkomainen tapahtuma, että ihan kuin olisi kirkossa istunut, mutta sitten siellä ei ollut pappia, vaan siellä oli Jari Sarasvuo, joka saarnasi sitten mm. totuutta. Hänellä ainakin omasta mielestään niin, ja totuutta. ja hänellä on nimenomaan vähän tällainen saarnamainen. Saarnamainen, joo. Mm. Ja, ja tota, mun, mun mielestä Sarasvuo on sillä lailla mielenkiintoinen henkilö, että, että toisaalta hän ei ole niinku säästely itseä. Kyllä hän on, mutta niinku, hänellä oli, tommonen, oli se uusi tuleminen, eli tämä Sarasvuo-show, joka sitten oli mm. täysin... Täyslopp-floppi, niin jo, se ei Itsekin kyllä sitä seurasi, mä ihmettelen vähän, miksi se floppasi. Ei se ollut niin huono. Mukaan mielestä se ei ollut huono, mutta Joo. varmasti ehkä sen, mä voisin jopa sanoa näin, että se floppasi sen takia, että, että se oli liian hyvä sillä lailla, että sen vieraat ei ollut välttämättä tämmöisiä seiskapäivän mm. kannessa olevia. Mm. Jotka ja väärä kanava. Ehkä tähän esitettiin nelosella. Niin. Luulet, se olisi se ollut se ollut. Se, joku Yle olisi ehkä ollut parempikin, koska joo. se oli niin asiapohjainen. Että siitä, se, se ollut, niin se ollut, se, voisin sanoa, että musta se ei ollut viihteellinen. Ei, siinä lähe, lähestyttiin vieraat hirveän inhimillisesti. Joo, ja, joo. Se on totta. Että tota, mutta tota Jari, Jarihan on oikeastaan meidän kollega, mm. koska Jari on mistä on kiiteltu kauheasti, niin sillä on ollut tämmöisiä puheohjelmia. Ja Esimerkiksi tuota... Yle Puhelavissio. Joo, ja, ja niistä on kovasti tykätty. Mun pitää kyllä myöntää, että mä en Jarin radioshowta, koskaan kuunnellut. Musta ne no on tekään. sinä aikana nyt tullut, kun on muuttanut tänne näin ja joo. niitä ei kuule. Mut joo, tää nyt siis pähkinänkuoressa ensinnäkin, että kukaan tämän kirjan kirjoittanut hän on... Hän on kirjoittanut muitakin kirjoja, muun muassa tämmöinen kuin Sisäinen sankari. Mutta tämä oli ensimmäinen Sarasvuon kirjoittama kirja, jonka lukenut. Mm. lukenut Sarasvuon tekstejä tämmöisessä niin kolumnityyppisenä. Ja kun mä rupesin tätä kirjaa lukemaan eka, niin mulla oli semmoinen ollut, niin kuin, että, että mä, että, mä että Se oli ihan niin semmoinen niin pitkään muotoon kirjoitettu, venytetty kolumni. Ja kun mä pääsin tavallaan kiinni siihen tapaa ja tyyliin, mm. millä tuota Sarasvuo kirjoittaa. Mutta joka tapauksessa vähän mä jäin miettimään, että, että miksi Sarasvu on kirjoittanut tämän kirjan, että mikä, mikä sillä on ollut se motiivi. Et, että Sarasvu on tosi hyvä kirjoittamaan, että hän kyllä niin hallitsee sen, sen kirjoittamisen. Mutta mut se, että mitä se sillä tarinalla on, että halusko se jotain anteeksiantoa, halusko se tuoda takaisin jotain menetettyä kunniaa, koska se siinä kovasti haluaa niin kuin, äh, Todistella se, että vaikka mentiin metsään ja kovaa välillä, niin on se niin hyväkin saatu mm. aikaiseksi mm. ja ennen kaikkea tulosta. Ja, ja sitten toisaalta mennään niin Sarasvuossa ja sen toiminnassa. Ja just tämä, että millä, millä se on lähtenyt, se on mennyt telkkari ja sittenhän silloin oli tämä joku stronghold-juttu tässä mm -hmm, näin. Mm. Et mä näen suorastaan myös masokistisia piirteitä, kun, kun tota, semmoiset ihmiset, jotka laittaa jotain. Niillä on varmaan oma termikin, että ne käyttää jotain piikkivöitä ja, ja niinku mm -hmm. rankaisee itseensä tämmöistä. Ni, niin mä näen myös jotain semmoisia piirteitä äänessä. Mun mielestä hän on jo osa haastattelusta, sanonut, että se julkisesti... Niin kun haluaa myös siitä, siitä, että on mennyt huonosti niin. ja ei ole mennyt ehkä aina kaikki putkeen, niin se on ollut myös hirveän puhdistavaa. Varmasti joo. Var, varmasti joo. Mä tota, mulla on muuten ollut tämmönen kohtaaminen sarasvuon kanssa okay. tämmösiä, en, emme ole kohdani intiimisti, mutta olemme olleet samassa tilassa ja yksi oli tämmönen, että mä olin City Marketissa. Joo. Ja, ja tuota, siellä Espoossa, missä tykkäät. tykkäät. Mä tykkään Espoossa. Niin. Ja, tuota, ja City Marketissa ja, kaup ja ja jonossa ja Sarasvu on mun edellä. Joo. Ja siinä menee, mä en muista, mä en katsonut mitä Jari osti, mutta näin ne menee sit, hihnaa. sit yritä huijata. Joskus mä kattelein mitä. Katsotko sä koskaan? No, aika usein jo. Mä joo, mä mietin, että mä kattelein niitä niinku eri, mä mietin, että mitä se noista tekee, minkä ruoan noista saa. Mm. Mut mulla, ehkä mä silloin katoin, mut mulla ei ollut siitä tapaamisesta oikeastaan jäänyt mieleen. Mä oon rehellinen, ei jääny mieleen, joo. mitä Jari osti, koska sitten tavallaan se, se tilanne sitten kärjisty semmoiseen, että Jari maksaa jollain kortilla. En tiedä, oliko pankkikortti tai. Ja, ja tota, si, silloin muuten hei. Silloin jo kaikissa korteissa ei ollut vielä näitä pinnejä, että osa Ja Kassa ky kysyy sitten Sarasvuolta, että onko sinulla henkilöllisyystodistusta. No Jari Pojalla ei ollut, niin, niin tiedätkö mitä Jari sanoi? No. Jari sanoi, että hei kamaan, kyllähän te kaikki mut tunnet. Iso virhe. Iso virhe. Ja sitten mä oikein niin mietin sitä, siinä niin mä seisoin. Mä mietin, että pitäis mun tarjoutua nyt, että, että mä maksan ne Jarin. Ostokset vai mitä? Mutta siis toisa toisaalta varmaan kaikki tun tunsi hänet ja ehkä hän myös tarkoitti sillä, että hän käy siellä usein tai jotain. Mutta se jotenkin se semmoinen niinku eko, että kyllähän te kaikki muut tunnette. Mutta mun, mun mielestä hän teki ehkä siinä myös väärin, jos mä ajattelen sitä kassaneitiä siinä mm. niin, että tunsi hän sitten Sarasua tai ei. Ja mm. niin hänelle on varmaan annettu ohjeet, että pitää pyytää mm. ne. Mm -hmm. Eli hän asetti ehkä myös sen kassaneidin siinä. Ikävään tilanteeseen. Ikävän tilanteeseen. Joo. Että tota... Joo. Jotenkin, kuitenkin mun mielestä mä koen, että Saras jakautunut persoona. Hei, on vähän pakko niku... kysy vielä, että saiko hän ne ostokset siellä, Mulla kun hän sit sai ne ostokset. Mä en kyllä niitä tarkkaan maksanut. Niin, että sulmeni sit mua <laughs> Mutta rannan. hän on jakautunut persona, joka jollain lailla, kun se tekee näitä julki, julkipiiskauksia, että hän on jollain lailla riippuvainen hirveästi muiden mielipiteistä ja, ja kuitenkin tämmöinen taustalla tämmöinen hirveä tarve, semmoinen ego, joka Joo. tarvii. Niitä, sitä muiden hyväksyntää itsensä boostaukseen. Tämä nyt oli mun, mun lyhyt versio. But se oli aika hyvä Mei. analyysi. Mutta tota, kirja kaiken kaikkiaan on hyvin kirjoitettu. Mm -hmm. Ja vaikka mä vähän niin kuin mietin, että mikä, mikä on ollut se motivaatio, miksi hän on halunnut kirjoittaa tästä näistä muutamista vuosistaan tästä Trainers Housein Kalasta. noususta ja, niin. ja tuhosta, koska mun kai siinä sisäisessä sankarissakaan ei siitä nyt niin montaa vuotta ole. Mutta tota, toisaalta tästä Jarin tarinasta voi oppiakin paljon ja, mm. ja, ja sitä, että, että kaikki tehdään virheitä ja kuinka niistä virheistä Opitaan. voi oppia jotain. Mm. Ja siinä, siinä Käsitellään myös paljon mun mielestä niin kuin ihmist, erilaisten ihmisten inhimillisiä piirteitä ja anteeksiantoa. Se, se ei ole vain niin ta taloudellisesta näkökulmasta. Joo. Ja se on mun mielestä sarasvuodesta saras aina kaikesta, mitä hän on tehnyt, mitä mä oon seurannut, niin sellainen tarkkaavaisuus muita ihmisiä. Kyllä, pitää. kyllä. Ja sillä on mielestäni mielestä niin hyvi, hy, hy, sana valmis ja, ja, ja tuota, hyviä niin kuin näkökulmia. Mm -hmm. on, muista on ihan mielenkiintoista nähdä, että... että tuota, mitä nyt seuraavaksi? Kantaako rakkaus Virpi Kuitusen kanssa edelleen ja, ja mi, mi, mitä Jari tekee seuraavaksi? Mutta välädyksiä pimeässä ja pimeitä välädyksiä, niin kyllä se on ihan, siihen pääsee sisälle, niin kyllä se on ihan lukukokemuksen arvoinen kirja. Jou. Voisin sanoa, että suosittelen. Okei, okay. pitääpa pistää korvantaan. <lantaa> Joo. Tota, niin mennään seuraaviin aiheisiin, niin kuunnellaan tähän väliin tämmönen tämän hetken paljon radiossakin soinut Fast Car. Tämä on nyt uusi versio Tracy Chapmanin vuodelta 1988 versiosta ja tämän uuden version esittää Jonas Blue. Somewhere any place is better. Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something. Me myself, I got nothing to prove. You yeah, got a fast car. I got a plan and get us out of here. I've been working at a convenience store. Manage to say just a little bit of money. Won't have to drop too far. Just cross the border and into the city. You I don't this way. Somebody's got to take care of him. So I quit the school. And that's what I did. You got a fast car. We go cruising and sell ourselves. We still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. I all things will get better. You'll find work now, get promoted. We'll move out of the shelter, buy a big house and live in the suburbs. You got a fast car. See it fast enough, so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight I'll let you die this way. Jonas Bluen fast car. Ja nyt tällainen kysymys. mä on kauhean tehtäisiä olettamuksia, mutta mä natku luulen, että sä oot joskus käynyt joogatunneilla. No varsinkin kun toi mun jooga niin roikkuu tosta, niin niin kyllä. Olen käynyt. Käynyt, olen käynyt, välillä olen käynyt enemmän väl, välillä käynyt vähemmän. Että tähän vielä kommenttina, että jooga on siitä kiva, että se voi niinku tavallaan välillä jättää. Ja sit kun aika on taas kypse, niin se voi niinku ottaa sieltä. Mm, että. Totta. Mä oon joskus vuosina käynyt joogatunnellä ja mä vihasin joka hetkeä. Siis vihasit? Se oli minusta ihan hirveän niin siihen liittyy. Mä oon varmaan aikaisemminkin sulle kertonut siitä, että, että kun siinä oli se semmoinen, että pitää olla niin vakava. Ja mua alkaa aina naurattaa. Ja mullakin, hän... Tiedätkö, mullakin niin kävi muuten noin. Joo, mä en halua pilkata ketään, haluan, mutta musta se on vaan niin huvittavassa sellainen, näin, mun mielestä näin, näin näin rauha, mikä ihmisiin tulee. Ja tota, sitten sen lisäksi mä on tosi kankea, että siitä ei tullut mitään. Siis, se oli vaan liian vaikeeta. Ja sitten mä sen. Mä kävin siellä ehkä muutaman kuukauden, mutta sitten mä vaan jätin sen. Mut voisko se johtuu myös siitäkin, koska mun mielestä joga on jollain lailla niinku harrastusmuotona ja lainaa rentoutunut siitä, niin kuin sanotaan, että silloin kun se jooga, semmoinen ensimmäinen boosti tuli tuossa mm. niin reilu kymmenen vuotta sitten, mm. niin se oli niin, niin kauheaa, se oli niin hirveän jotenkin suorituskeskeistä koko mm. jooga ja ei soitettu musiikkia. nykyään on hirveästi niin kuin musiikkia taustalla ja mun mm. mielestä se ei niin millään lailla tee siitä suorituksesta huonompaa päinvastoin Mun mielestä se aut, auttaa myös niin kuin mieltä rentouttu. Joo, tämä on ihan totta. Siis silloin tosiaan ei soinut musiikki. Niin. Mä joskus mä kävin sellaisilla, silmissä soi sellainen reggae musiikki mutta mä en tykkää kastin regeestä, niin se jäi siihen takia <lacht> <lacht> Tai hip-hop. Mutta tota, joo, nyt mä oon täällä Tallinnassa parin viikon ajan käynyt, kolme kertaa nyt käynyt tota sellaisella englanninkielisen joogatunnilla. Ja se on niinku aivan eri kokemus kuin mitä se... Mitä joogaa se on, kun joo on niin <lacht> <lacht> Se on hatha-joogaa. Hatha, hatha. <lacht> joo. Eli se on myös ehkä sen takia mulle sopiva, koska se on vähän helpompaa kuin esimerkiksi astangan jooga on sitten taas paljon on dynaamisempi, va... joo. <lacht> joo. Paljon vaikeampaa fyysis tässä mä tykkään näillä siitä, että tämä ohjaaja on ensinnäkin hirveän semmoinen niinku, ohjaa hirveän Että se tietää, että mä oon aika aloittelija, että mä en ole kertonut näistä mun teinivuosien ikävistä kokemuksista. Ja tota, ohjaaja antaa mulle ne vaihtoehtoja, että ei, ei ole sellaista tunnetta, että no mä en nyt osaa tätä. Ja jos se näkee mun naamasta, että okei okay, toi ei nyt, me, toi ei osaa tätä eikä se niinku, tiedä mitä sen pitää tehdä, niin se tulee aina neuvomaan. Joo, siellä ei tarvitse tarvi just pellätä sitä, että no mä en osaa, vaan kaikki tekee omaan tahtiin. Se on kiva. Se on mun mielestä hyvän ohjaajan, niin kuin, koska olen ollut nimenomaan jogatunnella, jossa, jossa mulla on niin jäänyt suorastaan pahamaa kuin suuhun. johtuu siitä niin, että jollakin joogailla on mun mielestä tämmöisiä niin sanottuja ismejä. Mm. Ja ja tuntuu, että se koko tunti on heitä varten, jotta he ovat siellä edessä ja näyttävät, kuinka hyviä he ovat. Mm. Mutta tarkoitushan ei ole ollenkaan, että he joogaavat, vaan mm. että he ohjaavat. Mm. Ja silloin mm. mun mielestä hyvä ohjaaja nimenomaan kiertää ja katsoo, että, että sitä li liikkeestä. Ja just se, että se antaa vaihtoehtoja, että et ed et edistyneempi voi niinku tavallaan tuoda siihen lisää haastetta ja aloittelijaa kuitenkin. Tärkeintä, että sinä saat siitä jotain. silloin se pitää olla niin ku, osa räätälöidä sen, niin sen, sen joogaajan. Nimenomaan, joo. Ja tämä ohjaaja, hänen nimi on Irina. Mä en löytänyt hänen sukunimeään mistään. No, se minkä maalainen? Hän on virolainen. Okay. Ja hän on siis ö, ollut alun perin kiinnostunut niinku biologiasta ja biologisista tieteistä. Ja sitten se on tuonut kiinnostusta taas ö, ihmiskehon, niinku, miten tehokkaan sen käyttöön ja mielen mielen rauhaa ja kaikkea tällaista. Sitten hän on lähtenyt Intiaan opiskelemaan joogaa ja hänellä on sieltä sitten joogaopettajan ja medita meditaatiokoulutukset tai pätevyydet. Ja, ja tota, ja hänestä niinku huokuu se sellainen hirveän Hän pitää tunnit englanniksi, mikä on mulle hyvä. Mä, vaikka mä sen Viron kurssin, alkeiskurssin kävin, niin ehkä ihan joogatunneilla sitten pärjäisi Mun mielestä toi... Mäkin kuon oikeastaan, kun mä aloittelin joogaa, niin mä kävin... Niin kuin englanninkielisen opettajan, niin jotenkin mulle ne englanninkieliset termit niistä eri asanoista jotenkin... Niin kun... no, ne käy järkeen. Joo, ja Joo. Sitten, sitten mua naurattaa joku nouseva koira tai miksikä ne on sitten suomeksi Joo. tavallaan käännetty niin yksi yhteen, että ne joskus tuntuu vähän Joo. huvittavilta. Joo, totta. Sais, kysyn vielä, Joo. että kiinnittäisihän huomiota siihen hengittämiseen, että onko se tuotu miten... Joo, kiinnittää, mutta musta tuntuu, että enemmän nyt varsinkin mulle aluksi niin se, että oppisi ne liikkeet, että sen jälkeen voisi Keskittyy siihen hengittämiseen, mutta kyllähän hän aina kertoo, että miten pitäisi hengittää. Ja, ja näin mut et ei sitä hengitystekniikkaa nyt käyty vielä kolme viikkoa aikana, kun mä oon käynyt läpi. Hän on käsittääkseni niin aloittanut nämä tunnit niin viime vuoden lopulla ja siellä käy nyt tällä hetkellä ehkä. Se on aina tiistaisin ja sunnuntaisin. Niin tiistaisin käy noin semmoinen 10, 7 -10 ihmistä ja sitten sunnuntaisin on vähän ruuhkaisempaa, siellä on noin 20-15 ihmistä. Eli nyt joku, jos kuuntelee ja, ja kaipaa englanninkielisiä juokatunteja, niin, niin tota, sinne vielä mahtuisi. Missä se Joo, on? Joo, siis tämä sali on sellainen kuin Darmasal ja se on liivalaija 11 on sen osoite. Ja se on ihan siellä, siinä on monta kerros puutalossa, mutta se on se ylin kerros Sinne voi ihan koska tahansa, kuka tahansa mennä. Se maksaa 10 euroa kerta, tai sitten on, nyt on tällainen tarjous, että on 25 euroa neljä kertaa. niin ei ole paha hinta. Ei ole paha hinta, ja, ja tota, kannattaa mennä. Ja oliko siellä musiikkia? Muutakin kuin regjet. Tai no, yleensä. Joo, musiikkia. siis siellä on sellaista rentouttavaa Tausta, taustamusiikkia, mutta ei ole mitään sellaista. Niin kuin, sellaista. Mä no. ajattelin, tota, mulla ei varsinaisesti ole joogaan liittyvää musiikkia nytte. Mutta äh, täällä on ne helsinkiläinen tosi kovassa nosteessa oleva indie pop bändi kun Lake Jones, ootko kuunnellut? En, en no, kuunnellut. Niin heillä, heillä on jotenkin tällaista hirveän niinku kevyttä, mutta samalla syvällistä musiikkia. Niin mä soittaa sitä tähän perään. Mä mm -hmm. en tiedä, tää nyt riittävän aasinsilta, mutta... No niin, voidaan laittaa ainakin jalat niinku ja peukalot keskelle kämmentä ja joo. kuunnellaan. Lait, laitetaan Lake Jonesia ja Didn't Know. Charming I couldn't fight it back And my eyes said Don't even try I trusted in my side And felt deeper In your disguise Mietin tuossa huomiota, että Helsingin kaupunki on ottamassa tässä, Olisiko, tulisiko jo maalis? Ei, kyllä se tulee joskus keveimmällä. Helsingin kaupungin, onko se nyt museo? Mm. Helsingin kaupungin museo ainakin. Helsingin on. kaupungin museo, näin se varmaan on. Tuo tämmöisen näyttelyn, tämmöisen vierailevan museonäyttelyn nyt sitten Helsinkiin. Ja tämä näyttely tulee Kroatiasta. Ja Kroatiassa on semmoinen siis ihan olemassa oleva kiinteä museo. Ja se museon nimi on Museum of Broken Hearts. Otko kuullut aikaisemmin? Mitä no siis, siis tämä on nyt mun tuttu, mutta mä luulin, että tämä liittyy jotenkin Facebookiin. Tämä ei liitty millään lailla Facebookiin. Eli tämä on museo, jota, joka on tosissaan Sagrebissa, Kroatiassa. Ja sen on perustanut kaksi kroatialaista ihmistä, jotka olivat aikoinaan pariskunta, olivat molemmat elokuva-alalla. Tota, pitkän yhteisellä päätteeksi he sitten Erosivat. Erosivat, ei ystävinä kuitenkin niin ja, ja tuota, siinä vaiheessa sitten kun ruvetaan jakamaan omaisuutta, mitä on sen yhteisilloin aikana, niin rupesi miettimään, että mit, mitä tehdään kaikille niille tavaroille, joilla ei ole varsinaista esimerkiksi rahallista arvoa, mutta niihin liittyy, liittyy muistoja, että, että niiden pois heittäminen tuntuu pahalta, mutta sitten Taas niiden pitäminenkin tuntuu pahalta, koska mm. niihin liittyy muistoja siitä, siitä yhteisestä elämästä. ja niin he päätti, että he pistää tämmöisen museon pystyyn ja he yritti saada siitä kaupungiltakin tota varoja, mutta kaupunki ei silloin siis Kroatiassa ei, ei lähtenyt tähän hankkeeseen mukaan. Loppu lopuksi he itse ostivat kiinteistön, johon he perustivat tämän museon, ja se on ollut hirveän suosittu. Okay. Ja se sai 2013 se sai kansainvälisen palkki palkinnon niin kuin vuoden innotiivisemmasta museosta ja museoideasta. Mm. Ja nyt tää on tulossa sitten Helsingin kaupunkiin. Ja, ja tota, mitä siellä on sitten näytteillä? Ni, niin tota, siellä, siellä siis mä voisin kuvitella, että, että siellä saattaa olla jotain elokuvalippuja, että ollaan käyty jossain ja, ja tota, mm. Mm. silloin niitä on säästetty. Ja, nyt se ihan suruiselta, mm. Sitten siellä on niin must hurja. Musta että kaikille, jotka on eronnut, niillä on tämmöisiä Niin on, asioita. niin on. Ja Joo. sit sä niinku mietit, että en, enkö heitä. Sit siellä Joo. on niinkin hurja, tuota, siellä oli esimerkiksi kirves. Okay. Eli, eli oli tuota pariskunta, jossa tuota Toi, toinen lähti ja toinen jäi ja se, joka jäi, niin siinä aikana, kun se toinen lähti, se oli niin musta, että se lähti jonnekin matkalle ja hän sanoi, että kun hän tulee takaisin, niin hän pakkaa kaiken. Sinä siinä aikana, kun se oli siellä matkalla, niin tämä jätetty osti kirveen ja pisti kirveellä kaiken puoliksi. Ai, voi. Mm. Voi Eli se sattuu ero. Se sattuu niin hirveästi. Sattuu. Niin. Se sattuu ja, ja yleensä vielä mitä nuorempana, niin sitä raadollisemmalta se tuntuu. Mm -hmm. Mutta sitten siellä tietysti broken heart, mä ymmärsin, että siellä voi olla myös, että kaikki ei liitty parisuhteeseen. Että siellä oli myös joku, jonkun läheisen ystävän kuolemaan koettu Joo. tämmöiseksi. Että siihen liittyviä muistoja ja tota kasveja. Ja siellä oli vai, vai, vai, vaikka... Mitä sä itse veisit? No, niin, en tiedä. En mä ehkä halua kertoa, mm -hmm. Oot joo, siis varmaan on monenlaisia asioita, mutta ehkä lahjaksaatuja lahjaksi saatuja asioita voisi esimerkiksi viedä sinne. Niin, semmoisia. Joo, mitä ei niin kuin, halua tällä? Niin, saatu, saatu tota, joo. lahjaksi. M mulle no, et... ne on semmoisia, mitkä päätyy nyt jokin varastoon. Että niin. Sitten tietysti... Valokuvat on varmaan semmosia, mm -hmm. koska tuntuu, tuntuu jotenkin pahalta heittää valokuvia okay, roskikseen, niin. mutta, mutta tota, varsinkin ehkä sanotaan jotain yhteisiä lomamatkoja, jossa ei välttämättä olisi toinen mukana, mutta mut kuitenkin niin, siihen tiedätä, liittyy että, niin voimakkaasti niin. ne matkamuistoja. Ja, ne ei välttämättä just oo mitään huonekaluja, mm -hmm. vaan on tämmöisiä hyvin niinku intiimiä muistoja, sitten tota, niin, nimenomaan. mitä mulle jää jotenkin se kir kirves. Niin, on aika, se on aika radikaalia, että niin. pistää kaiken. Puoleksi. Mutta... Niin. niin. Mutta tota, jos mä nyt itse mietin äh, niinku muistojani ja enti, enti suhteista ja näin, niin mulla niinku moni kappale on, mm. on semmoinen, että et siitä saattaa tulla just joku. Niin et... se on sydäntä raastua. Ja, niin, siellä, niin, siellä. Niin, ei edes, edes paikatkin, kun moni paikka on semmoinen, että sit sä kuitenkin saatat mennä sinne yksi ja Toisissa seuroissa, mm -hmm. mutta sitten joku muu kappale saattaa tuoda jonkun hyvinkin voimakkaan semmoisen ja niin itse miettimään, että onkohan siellä musiikkia. Niin. Niin. Mutta tämä on nyt joka tapauksessa tulossa. Nyt ei tarvitse mennä siis Kroatiaan saakka. Tämä on tulossa keväällä Helsingin kaupunki. Ja onko Tuon. ne, siis tuokoon he sieltä Kroatiasta ne vai onko ne kerätty suomalaisilta? Mä ymmärsin näin, että sieltä Kroatiasta tulee osa, Joo. mutta... Sinne saa nyt kaikki suomalaiset, saa nyt on mahdollisuus myös itse täydentää tämän kroatialaisen museon kokoelmaa. Okay. Ja tuota, saate sanoa se luki näin, että he eivät voi, sinne saanut siis toimittaa sitä tavaraa, että hei he takaa sitä, että kaikki heille toimitettavat tavarat, että ne laitettaisiin näytille, koska siinä on varmaan niin tämmöiset Tilaakin tuo jo omat mm. rajoitteensa, mm -hmm. mutta siinä luvattiin, että kaikki heille toimitettu tavara niin lähetetään kuitenkin sitten sinne Kroatiaan. Ja okay. Sitten siellä on ehkä uudenlainen tota, installaatio. Tota, monella on varmaan moni... No, Mietitään musiikkia, niin mun mielestä suurin osa musiikista liittyy jollain lailla rak rakkauteen, mm. rakastumiseen tai eroamiseen. Et, et mm. tuota, mutta tuota, soitetaan tähän väliin nyt Fine and Cannibalsin Suspicious Minds. Ehkä tää on jonkun eroisi. biisi. We're on the trail. I Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Where you go? Fannyan Cannibals, yksi biisi, joka mä voisin kuvitella, että päätyy ainakin Helsingin kaupungin Broken Hearts Museoon, on sanin uusin biisi. Anteeksi, mä pyydän etukäteen, anteeksi, kiroilen, mutta mitä vittua. Että mitähän vittua. Ai että et, mitähän vittua, tota, koska sehän kertoo eroamisesta. Totta, mm. kuunnellaanko se tähän väliin? Vai ensi kerralla. Kuunnellaan ensi kerralla? Tai kuunnellaan loppuun? Ja koska sä haluat kertoa, kertoa jotain kummusta. Mä haluan kertoa jotain kummusta, joo, koska mä kävin... Ensimmäistä kertaa täällä olemisen aikana Kumussa. Mä en ole aikaisemmin siellä käynyt ja se on ollut vähän sellainen, että no tonne pitäisi mennä, koska Kumu on, se on hieno rakennus. Sen on itse asiassa suunnitellut turkulainen arkkitehti. No ilmanko. <laughs> ja, tuota, Aika se... yllättävää hei, koska Joo. eestiläisethän on hyvin ylpeitä omasta ahaa-arkkitehtuuristaan. Mm, Tämä järjestettiin tällainen kilpailu. Okay. Ja, anteeksi, mä en nyt muista hänen nimeään, mutta muista muistan, että hän on Turusta. Mm. Ja tuota, sen lisäksi se on hieno rakennus, niin siellä on niinku pysyvä näyttely, joka on ihan, mä kiersin koko kumun ja oli mun ihan hieno. Ei nyt mikään sellainen sävähdyttävä. Mutta se, mikä kiinnitti mun huomioon siellä, oli tällainen japanilaisen ryoji Ikedan supersymmetrio, jonka hän on kehittänyt asuessaan ilmeisesti, tai työskennellessään CERNissä, siis täällä fysikaalisen tutkimuslaitoksen jossain liepeillä. Ja tämä supersymmetria on, tarkoittaa siis myös tällaista niinku liikkeen tai hiukkasfysiikkaan liittyvää teoriaa, jossa tutkitaan sitä, että miten niinku alkuhiukkaset vaikuttavat siihen, miten hiukkassa on massaa. Tai mä yritin nyt sanoa, Kulost, jotenkin... Kuulostaa vaikeaa, kun sanoit, mikä toi aihe on, niin mä, mä olin ihan muualla. Joo. <laughs> ja mäkin menin sen näyttelyaikana jonnekin ihan muualle siihen hiukkasfysiikkaan, mistä tämä oikeasti kuvaa. Mutta siis supersymmetria on tällainen suuri tila-installaatio, jolla tämä taiteilija on halunnut kuvastaa omaa käsitystä maailman fysikaalisesta olemuksesta. Mutta mi mi missä se symmetria siinä tulee? No se on niinku miten mä selittäisin, siis se pitää ehkä kokea, mutta siis niinku, siinä on kaksi salia, ja tai kaksi osaa tavallaan siinä näyttelyssä tai installaatiossa ja siinä on niinku, se toinen, mun mielestä vaikuttavampi osio oli sellainen, että siinä on niinku kaksi sellaista todella pitkää seinää. Ihan kun sä kä pääset käytävää pitkin. Ja sen käytävän molemmin puolin on näyttöjä, Ja, ja sit niiden niiden näyttöjä yläpuolella on sellaisia tota, videoheijastuksia niin sen lisäksi. Ja koko ajan niillä vilkkuu tai menee jotain edestakas. Siis mitä, mitä niissä videoheijastuksissa on? esimerkiksi mun nämä termit on niin huonoja, mutta siis esimerkiksi ei näytä niinku kuin mutta vähän niin kuin sä näet, kun me nauhoitetaan tätä ohjelmaa, niin tämä mm. menetään niin meidän ääni. Mm. Ja vähän niinku sellaisia, mutta sitten ne liittyy jotenkin siihen hiukkasfysiikkaan. että se meni sitten multa jo ihan yli ymmärrykseen. Mutta se oli mulle todella vaikuttava joka tapauksessa, vaikka mä en ymmärtänyt sitä, että missä siinä oli kyse tai mikä on se fysikaalue. Sitten siihen pyöri sellaisia palloja niin kuin, tai sellaisia pieniä kuulia. Mä en tiedä, onko nähnyt joskus, kun niitä sellaisia hiukka-pyöri. Siis oli kolme sellaista, lasivitriiniä, tai no ehkä niin voi sanoa vitriineeksi, ja sitten niissä pyöri tavallaan jonkun ilmavirran voimasta se kuulia sellaisessa symmetriassa. Ja sitten siinä oli vielä jotain muutakin, mikä meni taas multa yli mutta mutta nämä pyörivät kuulat oli myös sitten heijastettu sinne toiselle puolelle, missä oli sitten tämä käytävä. No unohdetaan nyt se, että mitä se installaation äh, koko ajan halunnut mm. sanoa, niin miten sä koit mitä, mitä sä koit mitä siinä haluttiin nyt näyttää maailman nykytilasta tai niin no se ehkä mun tulkinta oli ehkä se että me ollaan menossa hirveän seläseen tietyltä kovaan suuntaan ja tää on niinku tällainen siis vauhti kiihtyy joo ja se semmoinen niinku, että mä en tiedä että onko kaiken ydin todella sit niin kylmä ja kova mitä se näyttely ehkä osoitti tai mitä se olisi halunnut osoittaa mm. mut mul tuli sellainen olo mä seisoin siinä Keskellä sitä käytävä käveli sen päästä vähän monta kertaa, mutta mä en jotenkin niin kuin saanut kiinni siitä, että mikä siinä oli se idea. Enkä mä saanut kiinni. minulla tuli enemmän ehkä sellainen olo, että mä haluan pois täältä, mutta mä en kuitenkaan lähtenyt. Että mä kuitenkin seisoin siinä ja odotin. Että... jotenkin, että tavallaan, että jos tämä on se meidän tulevaisuus, niin sä et sitä haluaisi? Niin, mm. varmaan se ei ole. se ei jotenkin, että en mä halua tietää, että mitä kaiken taustalla on, jos se on näin kylmä ja kovaa. Et se, se on hirveän naivi lähtökohta ajatella, että miten tämä mun omassa elämässä on, mutta mulla tuli niin, että kun mä lähdin sieltä, niin mä ajattelin, että itse asiassa musta on ihan kivaa, että mä voin mennä nyt, kävelen tästä kotiin, otan matkalla ehkä pari valokuvaa, keitä vihreät teetä ja laitan villasukat jalkaan. Mm. Ja sitten mä voin mennä niinku takas siihen mun Siihen omaan. Niin. Minä maalainen tää on tämä taiteilija? Hän on siis japanilainen, mutta asuu Pariisissa tällä hetkellä. Ja ja hän tekee tämän tyyppisiä. Joo, hän on siis ilmeisesti tosi tunnettu tällainen niin elektronisen nykytaiteen ura, uran uurtaja. Hänet on palkittu niin kansainvälisesti monta kertaa. Muun muassa juuri täällä Cernissä. Hän on saanut Ars Electronica-palkinnon, joka tota Mä en tiedä, mistä, mistä on, onko sitä tullut just tästä supersymmetriasta tämä palkinto. Mutta mä käsitin, että tämä on niinku osa, mikä kummussa on nyt nähtävillä. Niin tämä on osa sitä koko kokonaisuutta. Miten, miten kauan tuo on kummussa nyt, jos sen joku käydä, kiinnostuu? Joo, sen voi käydä katsoa siis helmikuun loppuun saakka. Suosittelin. No, suosittelit. Se on... no, mä ensin mä sanonut, että ei tämä nyt ole oikein minkään Mutta se on jotenkin jäänyt pyörimään mun mieleen. Ehkä niinku, sun pitäisi mennä toisen kerran. Ehkä. Ja siinä oli siis sen lisäksi, että siinä on nämä niinku valoja ääni, tai va valo ja kuva, niin siinä on niinku myös semmoinen todella häiritsevä ääni. Että tulee korkeita ja matalii taajuukset. En mä, mä luulen, että se voi olla esimerkiksi mikriäänikoilla aika paha paikka. Joo. Semmoinen välkkyvä valo, ja siellä oli että tietenkin diskossa, oli niitä semmoisia strobovaloja, niin semmoista. Ja se oli kyllä aika niinku outo kokemus, sanotaan okay, näin. Okay. Mulle tuli mieleen, ehkä tost, nyt kun sä sanoit niin tuli mieleen semmoinen, joka nyt on aina aika ajoin mediassa, eli mietitään ehkä vähän pelollakin sitä, että mikä meidän tulevaisuus on ihmisten tulevaisuudessa, mikä meidän rooli on. Me ollaan puhuttu tästä musta aikaisemminkin, mm -hmm. että korvaavatko koneet meidät, mutta nyt toi sä itse sanoit, että, että kuitenkin sulla oli mahdollisuus palata siihen sun omaan olotilaan, niin toisaalta vaikka, vaikka monissa töissä ihminen niin fyysinen työ, niin kone pystyy sen korvaamaan, mutta toisaalta Mä näen sen myös mahdollisuutena ja, ja toisaalta mun mm -hmm. se, että tämmöinen niinku au, jatkova automatisoinnin lisääminen myös on tuonut semmoisia vastakkaisuuksia, että ihmiset on ruvennut vaikka palsta viljelemään tai, tai ihan mitä tahansa. Mm -hmm. On ruvettu arvostaa niinku luonnonmukaista mm -hmm. ravintoa ja, mm -hmm. ja, ja kaikki tämmöinen vastakohtaisuus silleen. Joo, joo, ja just se sellainen, että mitä mä ajattelen ehkä tästä kaiken koneellistumisesta ja muusta, niin ihminen on ainut, joka voi olla ihminen toiselle mm, ihmiselle. Mm, kyllä. Et sellaista niin vastaavaa läsnäoloa me ei saada mistään roboteista ei, tai muista. Ei, Et vaikka nyt tietysti kun on niin kuin hyvänä esimerkkinä ehkä tämmöisestä niin kuin rauhoittumisesta, ja, niin mä näen, että kun kauheasti on, puhutaan kaikki, että nyt pirtelöö sitä, pirtelöö tätä ja kaikki heitetään blenderiin ja juodaan Pirtelönä, niin mm. mä niin vastustan sitä niin, että, että mun, mun mielestä niin kuin ruokailun pitäisi myös olla semmoinen, että mä haluaisin nähdä, musta avokaado on kaunis, mä haluaisin nähdä sen siinä lautasella mm. syödä se ja syödä sitä silmilläni ja nautti siitä, mm. eikä se, että totta kai välillä on ja on hetkiä, niin, että siis... on nopea ja sit näin, mutta niin, tavallaan. Niin. Mun myös se, että se saisi olla sellainen kiireetön hetki, jonka Nimenomaan. sä voit vielä jakaa jonkun kanssa, Kyllä, perheen kanssa, joo. ystävien kanssa, mitä vaan. Niin. Että et ei ole se, että no mä teen tämän koska tämä menee nopeammin niin. alas. joo, tässä on nyt kaikkia, joo. ja sitä näin ja kaikki sinne. Ja varmasti on terveellistä, mä en sitä sano, mutta to toisaalta niin kun itse niin kun liputan tämmöisen slow food. Joo. Samoilla linjoilla kyllä suhteen. No mutta kumusta vielä sen verran, että sen lisäksi, että siellä on tämä supersymmetria, niin myöskin niinku ehkä sitten vähän helpommin lähestettävää ohjelmistoa, joka ei kylläkään ole kumun järjestämä. Mutta järjestetään siinä kumun auditoriossa, niin on Yhdysvaltain suurlähetystö näyttää tällaisia, tai ainakin siis käsitin näin Facebookin perusteella, että, että se on suurlähetystön järjestämiä iltoja, jos näytetään vanhoja elokuvia ee, Valkokankalta. Ja on se tota... niin sen lipun hinnalla vai? Ne on ihan ilmaisia. Siis. Okei. Ja ne, ne on niin tosiaan kummusta irallisia tapahtumia. Eil, mä olin nyt tällä viikolla katsomassa esimerkiksi Dirty Dancingia, joka on tällainen aika klassikko. reijataan, dreijätään. Joo, siis aivan ihanailla, kun pakka sanoo, että tota... Joskus muutama vuosi sitten sen nähnyt mutta viimeksi, mutta tota, oli se kyllä taas hyvä mielelle. Niin tota, siellä on nyt ainakin tulossa jotain dokumentteja ja sitten näyttää muistaakseni toukokuussa Ghostbusters. Ja et, et se on mun mielestä kerran kuukaudessa suunnilleen aina se tapahtuma. On, onko sillä tapahtumalla joku nimi ja mikä siinä on niin idea, että miksi joku no, tai tuota Jenkkien suurlähetystö on lähtenyt tämmöistä? No kun mulla ei selvinnyt Mä en löytänyt siitä tietoa, mutta eilen siis, anteeksi tällä viikolla kun mä olin siellä, niin tota, Siis siinä piti joku lyhyen puheen siitä että minkälainen leffa se on. Ja jotenkin tässä ilmeisesti promotaan vielä jotain tällaista leffafestaria, mikä on tuloillaan. Mä en oikein, Täytyy ehkä selvitellä tätä vielä lisää. No niin, mutta, to... mutta siis... Siis leffat, on niin vanhoja leffoja, että ne varmaan löytyy jo YouTubestakin, mutta ehkä se, se, se iso screeni Sen ja tietty oh. yhteilöllisyys ja kaikki. On se joo. Se Onko joo. Popcorni? Ei ollut popcornia. Mm. Pitää viedä omat evausti haluaa. Mä ajattelin, että soitetaan tähän loppuun nyt, tämän mun jutun loppuun. Tota. Elokuva, Dirty musiikkia. Elokuva no? musiikkia Dirty Dancingista. eli The Time of My Life. Ja tänne sitten Bill Medley ja Jennifer Warners. yes I swear, it's a truth. and all kun päästiin näihin menovinkkeihin, niin tota, mäkin löysin muutaman menovinkin tähän helmikuun loppuun. Mm -hmm. tota, no ensinnäkin Viljandissa, sehän oli meidän Anniinan lempipaikka, mm, eikö ollut? Oli. Viljandissa tota, järjestetään kalafestarit ja, ja tota, mun mielestä näissä kalafestareissa on nyt vähän sama idea kuin meidän kuuluisan Vesa Keskisen miljonapilkki. Mä en tiedä, Vesakäiskasin, miljoona pilkki. Enkä kyllä viljon niin kalan no niin, no, mutta mä, mä, mä tiedän siis miljoona pilkkiä, että mä ymmärsin, että, että siellä istutaan jäällä ja pilkitään ja sitten sinne on lait, päästetty kaloille joku tämmöinen merkki. Voisiko olla niin, että yhdessä kalassa on ollut sitten joku miljard, miljoona chippi, että se, joka sen kalan on saanut voittaa. Miljoona. En tiedä järjestetäänkö näitä. Okay. Ootko käynyt muuten pilke? Ootko pilkkiinyt koskaan? En ole kyllä jäällä Mä oon kerran pilkkiinyt. Se oli niin hirveä työ se kairaaminen. Joo. Mulla meni niinku puoli tuntia, että mä kairasin sen ja sitten malttamattomaan ihmisenä mä varmaan kymmenen miluuttia siinä ei tule mitään. <laughs> Et se, tää, että se istutaan siellä koko päivä ja on mm -hmm. eväät ja mm -hmm. se on ehkä niinku liian hidastempoista mun mm. rauhattomalle sielulle. Mutta joo, Viljandissa on kalafestarit ja ei ihan miljoonaa voita, mutta siellä on 5000 euroa pääpalkintona. Okei. Okay. Eli yhteen kalaan on laitettu tämmöinen 5000 euron chippi. Ja sen, sen jos saa saalikseen, niin saa 5000 euroa. Sen lisäksi ne on päästetty useampia tämmöisiä tuhannen euron chipin kaloja. Mm. Ja näihin saa Osallistua pilkkimiseen saa osallistua maksamalla 10 euron pääsymaksun. Ja, okay. ja jos käy niin, että kukaan ei saa sitä 5000 euron tuota kalaa, niin sitten se 5000 euron pääpalkinto arvotaan kaikkien niiden osallistujien kesken, jotka, o, jotka ovat saaneet jonkun merkityn kalan. Hei, Mutta mulla on kysymys nyt. Kysy. Ja siis... Tämmönen käytännön juttu, kun täällä on nyt aika lämpimät säät. Ja mä oon käsittanut, että Viljandissakin niin kuin jäät on sulanut jo. Tiedätkö missä mitä? Missä ne pinkki? Tosi hyvä kysymys. <laughs> Nimittäin mulla on yksi tuttu, joka on Viljandista Hän on kertoa, että, että siellä on niin kuin suuret tulvat nyt. koska. koska joo. Mä sitten, tuossa oli viime viikolla, näytettiin tota pätkä otepäästä. Joo. Mä että siellä oli lunta. Siellä on lunta ja siellä pääsee jopa kuulemma lautailemaan. Siis tota, näin ne vaan meinaa. Ja ehkä tota, ehkä se on sitten niin olla kumipaatiojen päällä. Ja ei, niin, voi sitä onkin, onkin. Tai kalastaa siis. mm, Mutta kyllä ne meinaa 27. päivä helmipunta järjestää kuitenkin viljandi kalafestarit. Ja sain myös semmoisen kuvan, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näitä festareita järjestetään. Että okay. tuota, ehkä tota, porot lentää, jos se on runta, niin... Joku niin, ehkä sitä sitten, Joo. niin jollain. Sitten samana viikonloppuna oli 27.2. Alkaa ja tämä kestää kuukauden. Alkaa vanhassa tallinnassa tämmöinen kuin töidy, tai töidy festivaali. Okay. mä en nyt ruvennut kääntämään, tämä töydy varmaan tarkoittaa jotain. Mutta tota, sen verran, kun mä tekstistä ymmärsin, niin kysymys on tämmöinen kuukauden kestävä festivaali, Joo. johon osallistuu viisi ravintolaa vanhasta kaupungista ja ne ravintolat ovat Olde Hansa, Kairajan, Dominik. Crew ja maagus Auk. Ja tämä viimeisin tämä Maagus Auk taitaa olla nyt tämän uusin tulokos ja se on ihan suomalaisten omistaja ja suomalainen kokki. Joo. Ja tota, kuitenkin siis festivaali-idea on se, että, että jokainen kokki vuorollaan valitsee raaka-aineet, josta toisen kokin pitää valmistaa ateria. Okay. Ja tota, tähän Tähän ateriaan pääsee sitten osallistumallaan maksamalla 15 euron ennakkomaksun. Joo. Ja tuota, osoitteesta löytyy sitten, että minä päivänä Eks... missäkin ravintolassa sitten joo. on tämmönen. Eikö toidu tarkoita siis vaan ruokaa? Mm, se se niin voi ruoka se olla, joo. joo. Mutta siinä oli tämmönen, siinä ei käänny sitten selville, että, että voiko se kokki, joka haastaa toisen koki, että voiko hän valita ihan mitä... Raaka-aineita vaan, vaan mm -hmm. pitääkö siinä olla jostain tietyistä ravintoympyröistä. Mm -hmm. Mutta koska hinta on vaan 15 euroa, niin mä oletan, että se on vain yksi ateria, ettei se mm -hmm. ole niin koko, koko... Ei varmaan tuota. koko menu, joo. mutta joo, ihan hauska idea. Joo. Ja tota, sitten myöskin 27. päivä, joka tuntuu nyt suosittu päivä, niin sakuhallissa on Tallinnan Motoshow. Mm -hmm. Eli näyttely. Mm -hmm. Ja nyt kun sä puhuit äsken tuosta lumesta ja, ja lumettomuudesta, niin myös tässä Saku Suurhalli, joka on nyt siis tuossa Rokkalmaaren vieressä, Joo. niin tämä moottoripyöränäyttelyn yhteydessä, eli moottoripyöränäyttelyssä on sitten on, on nämä suurimmat moottoripyörä, uusimmat mallit esi, esi, esi, esillä ja varmasti kaikennäköistä sit moottoripyöräilyyn liittyvää tavaran esittelyä ja pisteitä, Mutta siinä sitten Sakusurhalin edessä järjestetään samanaikaisesti tämmöinen kuin Snow Cross Europe Championship Round kilpailutapahtuma. Ja, ja tuota, koska siinä on tämä snow edessä, niin se tarkoittaa, että siellä on moottorikelkkoja ja siellä on sellainen rata, jonka ne ajaa ja sitten siellä on jotain hyppreitäkin ja se on joku, jonkin tyyppinen Show kautta kilpailu, joka kiertää Eurooppaa. Okay. Nyt kun katsoo ikkunasta ulos, niin kyllä kiirettä pitää, jos 27. päivä pitäisi saada lunta. Mm -hmm. että todennäköisesti se tehdään, niin. tehdään jollain. jollain tota... Joo, en mä, mä en usko, että se voi kovin suurena yllätyksenä tulla, että tällä ei ole lunta, ei. koska ilmeisesti lume, aika niin kuin lumettomia on talvet Tallinnassa. Näköjää. Näköjään. Meillä oli paljon lunta, mutta se lähti kaikki se oli tosi, päivässä. Joo, ja tosi kylmäkin. Joo. To, luistelemaan muuten pääsee, ken kuuntelee nyt ja tykkää luistelusta, niin se luistelukenttä siinä vanha, vanhassa kaupungissa on edelleen, kyllä, se on, edelleen tota, auki. Se on edelleen auki. Se tota, on Jää oli, mä olin siellä ystävänpäivänä, päivänä. Niin jää oli hyvässä kunnossa. Hyvä tietää. Että talvisia lajeja voi, voi vielä harrastaa. Ja mä ymmärsin myös, että tämä snowcross tota, show, niin siihen ei välttämättä varmaan slippua tarvii ostaa. Että moottoripyöränäyttelyyn varmastikin, mutta kun tämä järjestetään siinä ulkopuolella, niin se mm. voi olla, että ken paikalle ilmestyy, niin näkee ainakin vilauksen Jotain. sitten moottorikelkaistua. Oletko okay. moottorikelkka? Uh, joskus lapsena Lapissa. Mutta... Tykkäsitkö? No, olihan se silloin hauskaa. Nyt mä en enää ehkä <laughs> Se, oli se on kiva. Siinä tulee sellainen ihana vauhdin... Mm. Hurma. No kyydissä mä silloinkin taisin vaan olla. Niin Mutta Sitten tota, lopuksi. Mm -hmm. Tässä on sitten maaliskuun viides päivä. Euroviisut joo. tulossa. Ootko sä katsonut yhtään näitä Suomen... Ja, joo, siis muutama esityksen on nähnyt. Joo, etten ole seurannut uuden Nyt kai finaalitkin on... Siis mun on vielä yksi esikarsinta jäljellä. Vieläkin, hirveästi. Nyt on mun mielestä yhtään se kolme. Et nyt ens tulee yksi vielä. Ja sitten ollaan varmaan finaalin paikalla, en mä tiedä. Oliko sulla ketään suosikkia siellä? No to -to, mitä mä oon etukäteen siis tutustunut niihin artisteihin. Ne on oon nähnyt edes kaikki niitä esityksiä, mutta mä tykkään hirveästi Kristalsnousta ja sitten Sandiasta. Sanja? Joo. Okei. Okay. Sanja esiintynyt tässä viimeisessä esikarsinnassa. Mun mielestä hauska oli se, kun ne tavallaan promossi sitä koko uuden musiikin kilpailua. Niin se, kun siinä oli toi Kristal Seafrins mm -hmm. ja sitten tämä onks se Rope Rope <Salminen. Salminen. Ne oli tehnyt tämmösen niinku... Biisi. biisi. Joo. Ja, siis se olisi ollut ihan täydellinen biisi. Niin oli, joo. se oli ihan täydellinen, va vaikka se oli hupin mielessä ja tehty. On niin... mielenkiintoista myös tämä, että Krista Siegfrieds kilpailee nyt Ruotsin Melodifestivaalinilla. Ja, ja hän ei pystykään nyt juontamaan sitten näitä kaikki esikarsintoja, koska hän on saman aikaan siellä. Hän oli, tuli ja meni, hän ei päässyt Hän jatkoa. ei päässyt okay. tuota, varmaan hänelle ihan hieno. Mutta nyt oh, Estissä on siis sama juttu. Ja, mm -hmm. ja tuota, me puhutaan Uudenmusinkin kilpailusta, josta valitaan Euroviisuihin sitten. Tota, edustuskappale, niin täällä Eestissä puhutaan eestilaulu. Okei. Okay. On, on sitten sa sama ja sie sie siellä on myös tämmöiset niin esikarsinat. Ja nyt te, tota, finaali sitten, missä valitaan tämä edustuspiisi. on viides kolmatta ja sekin on siellä Saku Suurhallissa. Mm. Ja tota, olisiko siellä ollut nyt sitten kans joku kymmenen lop loppufinaaliin pääsyttä tota, esiintyjä ja bändiä, niistä sitten valitaan se yksi. Mm -hmm. Ja muistatko, kuka oli viime vuonna Estin? Viime vuonna taisi olla tässä Stigresta. Ja Elina Boyn. Mun mielestä se oli mm -hmm. yllättävän hyvä. Heillä oli todella hyvä kappale. Joo. Joo. Ja tuota, se... Eikö se jopa menestynyt ihan suht hyvin? Ainakin, olla. Palasi, ainakin finaali. Joo, mun mielestä se oli ainakin sellainen kappale, että tota se, se ei ollut sellaisen yhden esityksen kappale. että Sitä on piittinyt kuunnella useammankin kerran. Joo. Kun taas sit, mä en esimerkiksi muista, kuka voitti Euroviisut, muistatko sä? Ei mitään. Mut ko, se, se, no niin, aivan. Mutta sen kunniaksi Mistä sen tänä vuonna järjestetään? En mä sitäkään muista. No niin, kuunnellaan nyt sitten. Kuunnellaan se Stigresta. Joo. Eli kappaleen nimi on Goodbye to Yesterday. I woke up at 6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 So I took my things and got out of way now, girl. se nyt siinä? Se on siinä. Meillä ensimmäinen tämän vuoden lähetys. Kyllä, 2016 on nyt korkattu sun on pula osalta. Ja mulla on ainakin hauskaa heppistä sun kanssa taas. Niin... Joo. Nyt ensi viikolla meillä on hiihtolomakatkos, mutta sit sitäkin suuremmalla innolla taas jat Kyllä. jatketaan. Onko sulla jotain lomasuunnitelmia? Ää, hiihtämään. Hiihtämään, hiihtämään. hiihtämään Sehän on ihan loistava. On. Hiihtolomalla pitää. Kyllä. Hiihtää, mutta sitten kevättä kohti muutenkin rupee, mitä mä katsoin tuossa noin, niin rupee nämä tapahtumat taas Joo, alkaa lisää tulla kaikenlaista mm. ja, ja sää on keväinen. Kyllä. Tällä viikolla olen kulkenut jo kevät takissa. Oho, oho, et sentää kuitenkaan balleriinoja olen vielä kaapista. No ei, kar... ei nyt ihan Sekin <tos> aika koittaa. On ja nyt on ollut kiva se, että kun aamulla lähtee, lähtee liikkeelle, niin mä tänään tänään oikein niin kuin havahduin siihen, että hei, et valosaa, Hetken aikaa mietit että olenko mä myöhässä, mutta mä olin ihan samassa aikataulussa ihan kuin aikaisemminkin, mutta joo, se on mukava. pimeyden selkä on taidettu, jos tämmöinen on joku sanonta ole. On, joo. Ja nyt tota, tässä pientä Kättäjä tikkua ja, ja tuota, mies voitti. ja Sani voitti. voitti. Et yes. et nyt se, se sitten tulee se, mistä me puhuttiin. Nyt kuunnellaan tämä kappale, joka on herättänyt sekä varmaan ihastusta että vihastusta. Mm. Mutta erityisesti ihastusta, koska se striimasi ensimmäisenä päivänä yli 349 000 kertaa mm. Facebookissa. Mutta kyllä hei nyt... Antaaks Spotifys. Niin. Mut kyllä mä ymmärrän sen vihastusta... Sillä lailla, että, että Sanni on, on vaikka miä olet jo täysikäinen, mutta se on monen, monen ihan pikkutytön 10 kymmenvuotiaan. Kyllä se on, mutta mä ihmettelen tätä kohua sen takia, koska jos on kuullut Sannin levyt, mm. niin tietää, että ne ei ole aikaisemmin ollut mitään lasten laulua. Ei niin ole itse asiassa laulettu paljon roisimmista asioista on, kuin on. mitä... Tää, on, on, on. on. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta, jos ruvetaan huskahtelee, niin kyllä näitä, näitä rumia, rumia sanoja kuulee muualtakin. Mm. Mutta tietysti ymmärrän vanhemmat, jotka ajattelevat, että jos tämä on jonkun lapsen idoli. että ja on et se ehkä se on niin, niin suora se niin. viittaus mm. siihen. Mutta Sanni on suora tyyppi. Annetaan Sanni laulaa. Annetaan Sanni laulaa ja nimi on siis Että mitähän vittua.